A János írása szerint való Szent Evangélium, 21. fejezet. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak, a Tibériás tengerénél megjelentette pedig ekképpen. Együtt Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátánál a Galileai Kánánból való, és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondanékik, Simon Péter, elmegyek halászni. Mondának néki, elmegyünk mi is te veled. Elmenének és azonnal a hajóba szállának, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immán reggeledék, megáll Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerék meg, hogy Jézus van ott. Monda azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Felelének néki, nincsen. Ő pedig mondanékik vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Odaveték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szól azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallja valahogy ott van az Úr, magára vevi az ingét, mert mezítelen vala, és beveté magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón menének, mert nem messze valának a partól, hanem mint egy kétszási és vonszolák vala a hálót a halakkal mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondanékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszáll a Simon Péter, és kivonál hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyivala, nem szakadozik vala a háló. Mondanékik Jézus, jertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem meri vala tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudják vala, hogy az Úr ő. Oda méne azért Jézus és vevé a kenyeret és adánékig, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadta halálból. Mikor aztán megebédelének, mondja Jézus Simon Péternek, Simon, Jónánnak fia, jobban szeretsz-e ezeknél? Mondanéki, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondanéki, legeltesd az én bárányaimat. Mondanéki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, szeretszé engem. Mondanéki, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki, őriz az én juhaimat. Mondanéki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretszé engem. Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta valanéki, szeretsz engem, és mondanéki, Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom néked, amikor ifjabbval áll, felövezéd magadat, és oda mégy vala, ahová akarád, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent, és ezt mondván szól a néki, kövess engem. Péter pedig megfordulván látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is a ma vacsora közben az ő kebelén, és mondá, Uram, ki az, aki elárult téged? Ezt látván Péter mondá Jézusnak, Uram, ez pedig mint lészen. Mondani ki, Jézus! Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, miközött hozzá? Te kövess engem! Kiméne azért ebeszéd az fiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem mondta ki, hogy nem hal meg, hanem ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, miközött hozzá? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő tétele igaz. De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyek ha egyenként megíratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Ámen.